Jeg har ikke spist slik nu, så jeg er alt nu i lige pt. Jeg er en Du vil, er, du vil altid være min lille nukkagris. <laughs> Hvordan har du det? Jeg har det godt. Som sagt, jeg har ikke spist sukker endnu, og øh, jeg føler mig som Chris McDonald. Jeg er healthy, og okay, jeg har gengæld lige spist en pastaret med rigtig meget fløde til morgenmad i dag. Men altså, jeg har ikke spist sukker. Jeg og det, er, det er jo også, altså hvis det er dit mål, så tillykke i hvert fald. Tak skal du have med det. Tyskribe, Hvad, det er jeg glad for. Jeg vil gerne lige fortælle dig om noget, jeg overværede den anden dag. Faktisk øh, noget, jeg overværede, som ligesom gjorde, at min adrenalin øh, kom. Faktisk bare det hele taget, at jeg fik adrenalin i kroppen. Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg <laughs> <sigt> har haft. <laughs> nej, nej jeg til at sige, hold op, det er lang tid siden. Øhm, mig og Simon, vi skulle til at sove. Jeg står ud på badeværelset, øh, børster mine tænder, og Simon har lagt sig ind under dynen, og lige pludselig skal jeg bare høre øh, noget, der lyder som Berlinmurens fald tilbage i 89. Ej. Altså et brag, der simpelthen runger hele gaden op, ikke? Mm. Og jeg kommer løbende, og Simon kommer ud af sengen, og alarmerne begynder at bimle og bamle ned på gaden, og så står vi bare. Vi har sådan nogle meget høje, store vinduer i den lejlighed, vi bor i, som vi kan åbne, så vi nærmest... Er på gaden, føler jeg, ikke? Og så dingler vi der ud af vinduet og kigger ned, og hvad fanden foregår der og sådan noget. Og lige pludselig så kommer der sådan tre drenge løbende ud af en butik med koben og rygsække på Nej. og masker og elefanthuer og alt muligt, ikke? Og jeg holder bare min iPhone ned i snoten på de der, sådan, og filmer og filmer og filmer, og Simon filmer, og... Ved, sådan, vi vil have mere. Vi vil nogle flere ting, smad nogle flere ting, så vi kan øh, blive ved med at opleve, hvad der, er, der sker lige nu. Fordi hold da op, det er længe siden, vi har levet sådan her, ja. føler jeg næsten. Øhm, selvfølgelig håbede jeg ikke, at de ville smadre flere ting. Men... Mere! Men, mere. Ja, ja, det var lidt sådan, jeg kommer ned og hjælper jer. Nu skal vi... Men, men i hvert fald, så, så går det så lidt, og, og, og vi kan slet ikke forstå, hvad, hvad fanden der, er, der foregår. Og, og jeg går fra og synes, at det er fedt, og det er godt content til min Instagram, til at jeg bliver frustreret fordi at det ligger lige under vores soveværelse, og nu kan jeg ikke sove, fordi den der alarm, den bare, <laughs> altså, jeg føler, jeg på bakken en sommerdag, ikke? Ja. Og så kommer politiet så, og, øh, og, og så bliver der så slukket for den der alarm og sådan noget, ikke? Men det, det var godt nok vildt, altså. Det var, en, det var en sindssyg oplevelse, at få lov til at overvære, det er sådan en rigtig ægte røveri. Jamen, jeg, jeg fik endda jeg... kaldt det for et knæk på min Instagram, så jeg et føler, det sådan ret, ret fed. Der er der nogen, der har lavet knæk. Hvad gik, altså, du har videoen på din telefon? Jeg ved faktisk, om jeg gemte dem, men jeg havde, jeg havde dem i hvert fald der, for jeg lagde det ud. Men altså, men, altså man kunne I... ikke se de der drenge. Jo. Nå nej, men I gik altså, ikke ned til politiet, nu når I har set det hele? Altså, jeg vil være ærlig at sige, at øh, altså, Simon, han overvejede det der. Han stod ja. der stolt med sin, med sin film og var sådan, nu skal vi ned til politiet og sige, at vi har filmet de her drenge. Og så sagde jeg, at det skal vi selvfølgelig ikke. Altså, Hvorfor ikke? Nej, fordi... Ej, fordi det var nogle drenge, som jeg skyder til at have været måske øh, 14-13 år, og, og de har kædet sig, og, og, og, du ved sådan, og det, det, det, det retfærdigt gør selvfølgelig ikke, at man laver et indbrud. Det vil jeg gerne øh, lægge ned og sige, men, men jeg skal ikke være skyld i, at der er nogle unge drenge, der får en plet på deres straffertest og på resten af deres liv udlagt og kommer til at lave flere af den slags knæk. Forstår nej, du, hvad jeg mener? Nej, ja, det er sådan, jeg... Jeg... jeg føler, man kunne op i dem til at komme ind i en dårlig cirkel, og jeg, jeg vil bare ikke sådan noget have på min samvittighed. Altså, nej, jeg stjålede godt... en, en enkelt telefon eller sådan noget, tror jeg. Det var ikke, Hvis jeg havde gjort noget over for mennesker, forstår du, hvad jeg mener? hvis jeg havde set dem stå og teste nogen med det der køben eller råbe <laughs> efter nogen eller et eller andet, så var jeg skrevet til handling. Men det der, det kan jeg ikke. Altså. Nej, men jeg, jeg kan også godt se, at du ser lidt la mere, mere langsigtet på det, hvor jeg sådan, måske er lidt mere sådan lidt kold og kynisk. Men jeg tror også, fordi at jeg har det sådan her, det er fordi, at, øh, at dengang jeg boede hjemme med mine forældre, og jeg var 12-13 år gammel, der havde, der havde vi indbrud. Og der havde vi imens, at øh, vi var på sommerferie på Rodas. Og midt i alt all-inclusive og solcreme, så får vi et opkald af politiet, og øh, de siger simpelthen, at der har været indbrud. Og det skal lige siges, at vi skal være på Rodas i 14 dage, og det er anden dagen. De ringer. Hele den ferie, det var fuldstændig ødelagt. Det var fuldstændig ødelagt. Og øh, vi kommer hjem, og alle smykker og uger, alt er stjålet. Det lyder nærmest, som om vi er der derhjemme. Men, øh, men, øh, men altså alt De fleste er stjålet. Har De fleste har et par smykker og et uger. Det har jeg ikke, men jeg... Det mere ikke længere. Men udover det, så kommer jeg ind på mit værelse, og det er fuldstændig smadret. Det er ruineret. Altså sengen er kastet over i væggen, og alt mit tøj er revet ud, og altså det er smadret. Og udover det, så stjælte jeg også min Chef Records-trøje og en FCK-task. Så det blev sådan lidt... Ved du hvad? Ved du hvad? Man skal ikke stjæle. Så ved man altså også, hvad det er for en type mennesker, der har været og stjæle. Det har været drenge på din egen alder, hvis de har taget en fucking sur Chef Records-t-shirt med <laughs> og en FCK-task. Ja. Men, men, men det kan jeg sagtens forstå, Lasse. Og der må jeg også igen sige, at jeg føler, at der er forskel på... Det ved jeg ikke. Jeg skal ikke gøre mig til sådan... Jeg kan ikke dømme noget som helst. Men, men, men du ved, lige der, der vurderede jeg bare, at... Jeg vil ikke ha have det der på samvittigheden. Jeg vil, det var sådan en lille, nærmest tom internetbutik, de Røde, hvor jeg ved, der stod to telefoner i vinduet, og det var det. Altså, der, du ved... Nej, det, men jeg kan godt forstå det. Langt, det er langt uh, mere grænseoverskridende, det der med at bryde ind i andre menneskers hjem. Og så ja. et er, at man stjæler. Noget andet er da, at man begynder at kaste rundt med, med, med møblerne og, og, og sprætte ting op med knive ja. og, og smadre og, og sådan noget. Det er fuldstændig sygt i hovedet, altså... Ja. Og ja, det der var også have kommentar. meldt det, kan jeg dig, hvis jeg havde noget. Har du egentlig nogensinde øh, altså sådan selv været i kambolage med politiet, eller stjålet noget, eller sådan? Altså, jeg har ikke været i karambolage med politiet, og, og nu kan jeg godt se det i bagspejlet. Alt, alt det, jeg lige har sagt til dig, det falder fuldstændig i år. Du har også lavet hjemmeroveri. Nej, ja, ja. ja. <laughs> Nej, dog ikke. Det er ikke, fordi jeg har koglen til at over i hjørnet herovre. Men øh, jeg har øh, jeg, jeg arbejdet i et, øh, et supermarked øh, engang, det gjorde jeg faktisk fra, der jeg var 15 til, til 20 år gammel. Mit arbejde, det var inde i kølerummet, hvor jeg stod sammen med alle de lækre mejeriprodukter, mælkesnitter, yogurter, mælk, og der var også pålæg. Øhm, og øh, altså... Da, du var ansat det jo, til at stå inde i kølerummet. Ja, og så bare sætte varer på plads derindfra, ikke? Øhm, og altså, det er jo ikke nogen overraskelse. Løn i supermarkedet er elendig, når der er 15 år. Altså, den er røvdårlig. Jeg ved godt, at, at det er de få steder, man ikke tjener... Øh, eller, eller man tjener godt, men den er røvdårlig. Og det var jeg, altså det var jeg sur over. Jeg, jeg synes det var uretfærdigt. Og på samme tid, øh, så skulle jeg altid på arbejde efter skole. Så jeg var sygt sulten, når jeg så kom op, øh, op på arbejde der. Jeg så ikke bruge med... Nej. Ikke, altså ikke, ikke, ikke, ikke noget, der kan mætte, altså en, en vestjys dreng på 15, der er i voksalderen. Simpelthen... Okay. Udover at jeg underbetalt, så arbejder jeg altså efter skole. Og øhm, det går så, at når jeg kom ind i mælkerummet, så fyldte jeg min lommer. Mælkesnitter, yoghurt, salami alt muligt lækkert. Og så satte jeg mig ud på toilettet. Og så sad jeg altså bare der i 30 minutter og holdt buffet. Jeg og tror ikke fandme det, at, at du har vundet måneders medarbejder i hvert fald, at du har siddet derude på det toilet så længe. Det har jeg gang. heller ikke. Det har jeg og ikke også, også fordi alt det med, det resulterede ved, at jeg er sgu altså mere på toilett jo. Så ja. mit du er i forvejen af en menneske, der går meget på toilett, ved vi. Ja. ja, syv gange om det. Okay, ja, det er fuldstændig vanvittigt altså. Ja. ja, men altså nu, og jeg kan også godt se, at det måske går ud over min fremtidige ansættelse, at chefen nok lige vil kigge næste gang på mig, så øhm, det er selvfølgelig en situation. Ja. Altså for det første, så tror jeg ikke, at der er en ung arbejder i det her land, der ikke har øh, stjålet madvarer i det supermarked, de har været ansat i. Slet ikke, altså du ved sådan, et er selvfølgelig det der med at stjæle tingene, at tage dem med hjem. Men når man er på arbejdet, så tror jeg ikke, der findes en, der ikke har været ansat i et der ikke har spist en salamistik. Det må sige. Og jeg tænker også, så længe rundt, det penge, altså. Jamen, altså, det er selvfølgelig penge. Det er jo omsætning, man spiser, man spiser, og er omsætningen, kan man sige, ikke? Og det er jo også lidt et problem, og det skal man selvfølgelig ikke. Men altså, jeg kan fortælle dig, at 86% af danskerne har prøvet at stjæle for deres arbejdsplads. Og det kan det godt være, at det er en, en salamistik eller en kuglepind Men en teori og teori. 86 Ja. Dig, ja. Så øhm, nu vil jeg stoppe med at sidde og lege øh, dobbelt selv. Og så vil jeg til gengæld høre dig om, hvordan det er gået med, øh, med at være mobil. Ikke fri, men sådan, den der, det, vi talte om sidst. Det her med to timer øh, om morgenen og en time om aftenen. Jamen, det er ikke gået. Altså, <laughs> det er jeg virkelig glad for, at du siger. Jeg er virkelig glad for, at du siger. Det er, det er virkelig ikke virkelig altså, er det er ikke... nemlig den mobil, den har været limet til min hånd. Fuldstændig. <skørg> jeg <får skørg> er fået ud er af Simon. Det er, det er, Han har sagt, har været over for dig, og det har jeg været. Og det jeg ligesom, nu er vi jo ved at indrømme vores synder, og så kan jeg lige så godt sige, ja, jeg har også syndet. Jeg har både stjålet salamisteks, og jeg har heller ikke overholdt vores aftale. <skørg> Må jeg ikke lige sige noget? Vi har begge to fået skæld ud. Jeg har også fået at vide af samtlige mennesker omkring mig, at jeg er over for dig, så jeg kan godt lide, at vi sådan begge to er måske er gået med lidt dårlig samvittighed imens. Har du ikke slet, det var jo faktisk dit mål eller sådan din idé, og jeg er ked af, at du har klaret de udfordringer, jeg har givet dig, virkelig virkelig flot. Og jeg så ikke har kunne leve op til det, du har bedt mig om, men du har heller ikke selv klaret det. Nej, det, det er det vi sammen om. Det er gået af helvede til. Hver morgen jeg har jeg slået min alarm fra, og så har jeg bare ligget ved min telefon. Den er slet ikke, den er ikke ved hånden på mig før om eftermiddagen, hvor jeg skulle gå en tur. Heller ikke om aftenen. Jeg vil sige, det eneste positive det er, at hver gang jeg er ude at gå, jeg er begyndt at gå øh, en time om dagen, og mm. der har jeg haft min telefon i lommen, og det har været virkelig rart. Men altså, så har den til gengæld været i hånden på mig øh, de resterende timer af døgnet, så. Den har også været i hånden på dig, når du har gået tur? Måske. <laughs> det, det kan jeg fortælle dig, at den har, fordi så sent som i går, der sendte du et billede til mig øh, af, af dig og en påfugl i Frederiksberghave, da du var ude og tur. Så der har den lige været op i hånden, ikke? Nu sidder jeg med samme følelse, som jeg kunne have haft i hånden, hvis min chef havde taget mig i stjæle mælkesnitret. Skal... Altså, det her det er ikke sjovt. Du klæder med at lyve. Ja. Ja, kan jeg klæder ikke godt stoppe. Jeg siger for helvede til dig, jeg ikke har opgave. Få ikke den time. Nej, du ikke den nej, nej, mobilfri nej, nej, time, fordi jeg ved, du ikke overholde nej, nej. den. Okay, fint du godt, altså jeg, jeg, har, jeg har siddet med telefonen rigtig meget, men til gengæld så har jeg brugt den til at læse om, hvorfor altså, hvad der sker, når vi er så meget med telefonen, ikke? Jo. Og blandt andet, så har jeg fundet ud af, at man faktisk har observeret, at unge, der er vokset op med media multitasking, har mindre af det, der hedder grå substans i hjernen, som altså, øhm, altså sådan de samme hjernedynamikker, som gør sig gældende hos folk, som har OCD, angst eller depression. Det er jo lidt nøjere. Altså, det er jo nærmest en helt generation, der er vokset op med media multitasking, som så har mindre af det her grå substans, ikke? Ja. Udover det, så har jeg læst, øh, at der sker en helt kæde af reaktioner i hjernen. Altså, jeg, jeg føler at både du og jeg gerne altid vil sidde med vores mobil i hånden, eller sådan tæt på os, den skal ligge på bordet, og man skal vide, hvor den er. Også hvis man beslutter sig for, at nu skal jeg se fjernsyn uden min telefon, så skal man lige, lige hele tiden vide, hvor den ligger i sofaen. Ja. Og hvis ikke, så kommer der lidt hjertebanken, ikke? Sådan, hvor er den? Hvor <laughs> jo, er den henne? Jo, jo. Og, og det er fordi, telefonen telefonen giver en tilfredsstillelse. Så kommer et lille like eller andet, der har sådan med os at gøre, hvilket det meste jo har på ens egen telefon, så får man en belønning i hjernen, fordi man bliver set, eller man bliver tænkt på, og ligesom bare bliver bekræftet i, at hele universet drejer sig om en selv. Og når vi så ligesom sådan bliver afhængige af noget, så er det fordi, at der er den her belønning, som ofte indtræder hurtigt, og vores hjerne lærer nemlig hver gang, at belønningscentret frigiver dopamin som jo er det, vi alle sammen er afhængige af, og som også er det, du får, når du spiser din pasta ret til morgenmad, og du bliver rigtig glad, imens du spiser den. Jeg er kæft afhængelig af dopamin, mand. Ja, jamen, det tror jeg, vi alle Og og, og, det er det, sådan, og hjernen ved ikke, og det er det, der er sådan lidt nøjere om kilden til dopaminen er god eller dårlig. Altså, din hjerne ved ikke, om du får dopamin, fordi du får et kram af en, du elsker, eller om du får dopamin, fordi der er en, der fucking har liket et røvsygt billede på Instagram. Altså den får bare dopamin og så tænker den mm, dopamin det her det er skønt. Ja. Og, og, og det viser ligesom hjernen at det er vejen at gå, så når vi hele tiden tager telefonen frem, selvom der ikke er kommet en lyd fra den, så er det fordi vi gerne vil have at der skal ske noget på den. Det er ligesom, hvis du øh, sidder med en smøg, eller en stor lækker kage foran dig, så forventer din krop også lige om lidt, så skal jeg have en nikotin eller lige om lidt så skal jeg have sukker og så bliver jeg rigtig glad. Og hvis belønningen så ikke sker, altså hvis man sidder med telefonen og sidder sådan ubevidst og håber på, hvilket jeg tror vi alle sammen gør når vi sidder med vores telefon, at der ligesom sker lige om lidt. Sådan, ja. uh, nu, nu, sådan, nu får jeg et like, eller en venanmodning, eller et eller andet. En venanmodning. Hold op, man kan godt høre en, der 30 snart. Ja, der er en, der prikker til mig ind på Facebook. Ja. Øh, der er en, der ansøger mig om at connecte på LinkedIn. Du forstår, ja. hvad jeg mener. En notifikation, ikke? Men, men og hvis den så ikke kommer, den der notifikation, så kommer der en nedtur. Så sidder du bare for nedtur på, helt ja. automatisk. Ja. Så sidder du der med din telefon og venter, og der sker ikke noget, du kan gå ind, og du kan kigge, og, og der er ikke nogen, der har liket noget nyt for nylig, du er ikke verdens navle, og så sidder du, og så bliver du helt ubevidst også ked af det. Og så får du lige nedtur på, som du slet ikke havde behøvet at få på, men fordi du ikke får den der bekræftelse, ikke? det er skræmmende. Det er skræmmende, det er, det er altså, en ond ond cirkel, og vi er simpelthen kernen den her ond cirkel. Det er noget med lov Noget andet, er, jeg føler faktisk, har du egentlig ikke sagt, at du føler, at du husker lidt dårligt for tiden. Jo, jo, helt vildt. Har du ikke sagt det? Faktisk. Jo, helt vildt. Fordi hvis du føler, at du husker dårligere, så kan det også være din telefon, skyld. Fordi din smartphone, <skrælde> de den ændrer måden, altså. som du bruger din hukommelse på. Eller vi alle sammen bruger vores hukommelse på. Jeg kan krybe til korset igen, vi er i gang med at indrømme ting. Jeg husker også som en regnorm. <skrælde> og og, og du, du ved sådan, når du ved, at du bare kan google ting hele tiden, ikke? Hvem er Harald Blåtand? Hvordan laver jeg lasagne og den slags? Så er ikke nogen grund til at bruge din hjernekapacitet på at huske det, og, øh, altså, og så, så, så frasorterer din hjerne. Det er bare, så får du der viden så glemmer den det igen, fordi den selv mener, at det er viden, som du nemt kan finde på internettet, og så gider den ikke at huske det. Det er skræmmende. Også fordi sådan, det er jo de få ting, at dine venner faktisk fortæller dig, at du kan gå ind og google jo. Altså... Ja, ja, ja, Og det er jo der, hvor hjernen måske, og så skal vi måske til at træne den lidt. Efterhånden tror den, den kan øh, google sig til, hvornår at, øh, min mor har fødselsdag og sådan nogle ting. Ikke? Det, ja. det kan den jo ikke. Nej, jeg kan godt mærke, at øh, det var faktisk det var en dårlig udfordring, jeg gav os. Også fordi sådan, den har overhovedet givet noget godt. Lige nu der sidder jeg bare og skammer mig lidt. Skammer mig Nej, det var da en vild god udfordring. Vi, vi var bare dårlige til at, at efterleve den. Det var ja. en, en rigtig god udfordring. Vi skulle da bare have... have at levet op til den, kan man sige. Ja, det går vi ikke, og det er selvfølgelig... Nej. Øh, og det, <laughs> okay. nej, og det er noget lort. Så lad os tale om noget lidt mere hyggeligt. Freundschaft. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er nordlys. Har skarpe priser, uanset hvordan du vinder drejer det. For fri tale er 50 GB data for kun 49 kroner de første tre måneder. Lidt Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Det var, at der var kampdag i går, Ida. Kvindernes... Institutionelle kampdag. Mm. Ja. Fejrer du den? Altså fejre og fejre, ikke? Altså, der, jeg sidder jo stadig her isoleret øh, i, i en lejlighed i Hamburg med, med min, med min øh, kæreste. Med min ja. mandesvin er en kæreste Ja, ja. <laughs> en hvide mandesvin. Så. <laughs> men, men, men jeg synes faktisk, det er ret interessant, fordi sådan, jeg har brugt i år... Og, og, og tiden op til kvindernes øh, kampdag i år, til at tænke lidt bredere ud, end jeg plejer på en eller anden måde. Sådan, I mange år har jeg følt, at feminismen var enormt spændende, og jeg er vokset op med både en mor og en mormor som har været enormt aktiv på den front, og uden på nogen måder overhovedet at skulle negligere de missioner, de som ligesom har været på, så føler jeg nogle gange, at det måske var lidt lettere dengang, Altså sådan, at, at feminismen i hvert fald ikke var lige så kompleks, som den er i dag, hvis det giver mening. Alle havde på en eller anden måde sådan et fællesmål, og man kunne kaste blod på en ambassade og smide på hunden på en ølejr, og så var alle ligesom enige om, at det her var the way to go. Og øhm, da ideen om kampdagen for, øh, for kvinder blev fremsat af en kvinde, der hedder Clara Zetkin, tilbage i 1910, så var den primære fælleskamp ligesom, at øh, kvinder skulle have valgret, og det fik de fem år senere, og alle fejrede ligesom i forlængning. Jo. Og jeg tror, at i, i mine voksne år, der har, bare, der har jeg været sådan meget utryg og, og næsten sådan æresfrygtig, når det kommer til at tage titlen, altså claim den selv og kalde mig for feminist. Øh, jeg har altid sådan beundret de her meget sådan fremtrædende og modige kvinder, der har stået frem og, og har kæmpet, og har samtidig måske også bare følt, at den feministiske kamp øh, har været sådan for elitær til mig på en eller anden måde. At jeg nogle gange har følt, at jeg ikke har været god nok eller klog nok til at forstå, hvordan man kæmper rigtigt. 100. Det er jeg vildt godt. Og, og udover det, så har jeg senere hen udviklet sådan en form for be berøringsangst ved begrebet i frygt for at være ja, altså den her sådan forkerte slags feminist, eller måske komme til at træde på nogen i kampen for min egen retfærdighed. Og, og det er egentlig også med rette, det jeg føler ikke, at, at feminismen længere er en ideologi, som sådan fremhæver kvinders samfundsmæssige og individuelle betydning, og som øh, kæmper for kvinders rettigheder og, og kønnens kun i hvert fald. Det er som om, at den er blevet bredt ud, og faktisk så har øh, det, der hedder den intersektionelle, det er så svært for mig at udsælge det der ord, feminisme virkelig givet sådan mening for mig på en måde, hvor at jeg øh, på trods af begrebets kompleksitet, Føler, at det måske er sådan mere mig, øh, og jeg er stadigvæk kun sådan i min sådan, oplæringsfase og sådan noget, men, men, men jeg, er sådan, jeg synes bare, at det, det, det er meget sådan smukt, og, og jeg læser nogle rigtig fine ting inde på noget, der hedder Minuvius, som er sådan et øh, medie for minoritets etniske danskere. Ikke? Og øh, der er en pige, en rigtig ung pige faktisk, som hedder Nadine, som har øh, skrevet noget, hvor hun forklarer begrebet ret godt. Og jeg ved ikke, om du ved, hvad det betyder egentlig at være intersektionel feminist. Nej, nej, nej, overhovedet ikke. Nej, det er ret glad for, at du siger, fordi ellers så havde det jo næsten været irrelevant af <laughs> det, jeg har fundet. Jeg, fordi jeg har egentlig glædet mig ret meget til sådan... Fordi det, det var virkelig sådan en øjenåbner for mig, fordi at, at, at det... Det kan være så fucking svært at finde rundt i alle de her begreber og sådan noget for tiden, synes jeg. Man vil jo gerne ja. være woke, og man vil gerne støtte, og, og, og jeg vil gerne tjekke mig selv og alt den der slags. Men jeg vil også gerne forstå, hvad fuck der er, jeg laver imens. Og hun har bare forklaret det på sådan en virkelig fin måde, hvor hun siger, at interseks, Nej, jeg kan fucking ikke sige det, altså. Det er det nummer et, jeg skal lære. Intersexualitet er et virkelighedssyn, hvor at man iagttager mennesker og møder dem med en vis forståelse. For privilegier. Altså... Med et ret så simplificeret eksempel, skriver hun, kan man sige, at det handler om at indse, at den hvide kvinde er mere privilegeret end den brune kvinde, men at den brune kvinde er mere privilegeret end den brune lesbiske kvinde. Og dog er den brune lesbiske kvinde mere privilegeret end den brune lesbiske muslimske kvinde. Og selv samme brune lesbiske muslimske kvinde er mere privilegeret end den sorte lesbiske, muslimske kvinde. Og så siger hun, sådan kan vi blive ved med at afkode forskellige befolkningsgrupper med minoritetsidentiteter. Og essensen er at forstå, at den enkelte feministiske kamp er helt forskellig for de forskellige borgere. Øhm, altså sådan en klar klasseanalyse er blandt andet også vigtig i de her sammenhænge, og alt efter hvilke og hvor mange minoritetsgrupper individet ligesom er en del af, kæmper individet ved et forskellige kampe. Det kan godt være, at, at jeg er under den hvide mand, men men jeg er stadig over alt det her, der lige blev ramset op her, i mm. mine privilegier på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg synes, det er sådan helt vildt interessant. Og øhm, nu du spørger, <tår> så er det sådan, jeg har brugt min, min, min kampdag, altså på at, at prøve at læse om de her ting, og sådan at, at blive ja. klogere. Hvordan har du fejret? <tår> Jamen, jeg... jeg <tår> <tår> ja, hold op. Jeg fejrer den ikke. Eller, eller altså, jeg, altså, jeg har ikke gjort noget øh, ekstraordinært. Men jeg vil gerne lige sige, at det er virkelig det, du lige sagde der. At, at, altså, det er rart at vide, at der ikke findes en rigtig måde at være feminist på. Altså, der er ikke sådan, er, altså, der er en opskrift på at være den korrekte feminist, eller den helt rigtige feminist. Det synes jeg bare det er vildt rart. Fordi sådan, at, at, at nu når jeg sidder og siger, at jeg ikke far farvet kampdagen, men stadigvæk kalder mig for feminist, at jeg så ikke bliver kigget skævt på. Jamen, det kan jeg da ikke garantere, at der ikke er nogen, der vil gøre. Nå, no, altså, nej, nej, jeg tror, der er mange, der vil mene, at der er en, en helt bestemt måde at være rigtig feminist på, og ellers er man det ikke. Det er jo netop derfor, jeg er bange for at sige, at jeg er det. Fordi jeg Nå, føler, at der er nogen, der er bedre feminister end mig, der så vil kunne komme efter mig og sige sådan, du skal nok lige tjekke dig selv lidt mere, inden at du går og siger, at du er feminist. Og det tror jeg måske også, du skulle egentlig, Lasse. Kan du ikke huske, hvor... Kan du ikke huske, hvor sindssygt du troede feminister var for, for år tilbage, lige da du startede som min praktikant egentlig? <laughs> jo, og der vil jeg også gerne være hurtig at sige, jeg har tjekket mig selv efterfølgende. Jeg var 20 år gammel, jeg var lige flyttet fra Varte til, til, til København, og jeg skal lave mit første interview. Og det handlede om, at øh, der var en kvinde, der, øh, der havde lavet noget kunst omkring øh, en kvinde, der sidder og øh, man-spreader. Hedder det ikke det? Det der, jo, hvor du altså, sidder med, hun med vil... spredte ben. Ja. Altså hun vil... Altså, hun sådan altså, på... hvor man udelukkende kunne sidde med spredte ben i stolene for at sætte fokus på, på kvinden i det offentlige rum, hvor at vi tit sidder sådan med benene over kors og gør os mindre, og mand tit sidder i metroen med spredte ben og ja. spiser McDonald's. Ja, lige præcis. Og altså, jeg lavede det her interview, og jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg kommer glad ud. Det var et godt interview, overrasker over mig selv, og så kigger jeg på dig, og så siger Ida, hun er feminist. Jeg var slet ikke engang syg i hovedet, og øhm, altså, du har været vred på mig sidenhen, men, men, men, men, men du har ikke kigget på mig øh, på den måde, som du gjorde den dag. Altså, det var... Ja, du kunne slå mig i men også bare mere sådan lidt, Altså, det var også mere så et blik sådan lidt, Ej, seriøst, mand. Du er... Altså... Hvad fanden sker der? Har du overhovedet sat dig ind i tingene? Og det med at sætte sig ind i tingene, det er fuldstændig rigtigt. Det havde jeg nemlig ikke, for jeg vidste jo knap nok, hvad ordet feminisme betød. Og jeg havde fået en overbevisning om, at feminister, det var sure, vrede, hysteriske kvinder, som øh, hele tiden skulle demonstrere og ud og råbe op over små ting. Og den mening, den har jeg jo fået ud fra overskrifter fra medierne og Facebook. Og der kan vi altså godt høre nu, at øh, det er en rigtig alt situation, fordi at øh, Facebook, det er et mega for Bjørn og Karen, og medierne, de skal tjene penge. Men jeg tror bare stadigvæk, <clears throat> det jo er så, at jeg tror stadigvæk, der er rigtig mange mennesker, som som ser på feminister, som jeg gjorde dengang, fordi at de ikke sætter sig ind i tingene, og det virker så, øhm, det virker så ukendt, og så nyt, og så anderledes. Og de bliver, provo altså, de bliver provokeret af det, fordi de ikke, rigtig, øh, de ikke rigtig ved noget om det. Og hvis de sætter sig ind i tingene, så håber jeg da, at de selv også bliver feminister, fordi at det handler jo bare om, at vi alle sammen skal være lige i systemen, jo. Og jeg håber da, at de fleste går ind for, at vi sammen skal være lige. Øhm, altså, når det så er sagt, så er jeg jo blevet... Altså, jeg er jo feminist den dag i dag. Men... Så, uh, du tør, men, ej, det, jeg kan godt lige, skal, Men Du siger, men, du kalder dig feminist, og jeg ved ikke engang, om jeg tør at gøre det. Nej, og det vil jeg også gerne sige, fordi at jeg kan også godt være bange for at sige det højt. Og det er, fordi jeg altid frygter, ligesom du siger, at der kommer en anden feminist, og så vil spørge eller sige til mig, jamen, hvad gør du for, at du er feminist? Altså... Hvorfor at du tror du, du kan kalde for, for, det altså, jeg for den, feminist? <laughs> ja, det er jo det. Jamen præcis, ikke? er det ikke lidt nemt for dig, som sidder som, sidder, altså, som en ung, privilegeret, heteroseksuel, sidstkønt mand, at sige, jeg er feminist? Jamen, men hvad men, gør du der? Nej, fordi nu kommer det vigtige. Okay. Det er, at det godt være, at jeg er hvid, jeg er ung, jeg er privilegeret, jeg er heteroseksuel, og jeg er sidstkønt, men det ændrer ikke mit syn, om min holdning på de ting, jeg mener. Og det gør, eller jeg synes i hvert fald, det gør, at jeg er feminist. Ja. Altså, jeg er jo enig dig, med dig i, at du i hvert fald er villig til at lære, og jeg ved, at du kommer et godt sted fra, og at du ønsker de svage i samfundet det bedste. Og så er næste skridt jo at være en aktiv feminist, tror jeg. Ikke? At være sådan aktiv, begynde at at sige fra på forskellige måder eller dele ting. Men uanset hvad, Lasse, så vil jeg i hvert fald give dig virkelig meget ret i, at du har, du har virkelig udviklet dig. Jeg kan godt huske den dag, du kom ud og sagde det der, med at hun var feminist, og hun var ikke engang sindssyg, og jeg bare tænkte, hvad helvede er det der? for en amoebe, at møbe at mennesker der står foran mig, som er blevet min nye praktikant. Fordi det, her, det kan jeg slet ikke arbejde med. Altså, jeg, var sådan, jeg føler, der er kommet en fra tiden, der nu står her og slår sig selv på brystet på min redaktion, og lige om lidt skal kigges for den her arbejdsplads. Altså. Ja. Men altså, det bunder jo, at jeg ikke har sat med i ting, når jeg er bare uvidende. Men det og... har været det smukke ved dig altid, synes jeg, eller noget af det, som jeg beundrer dig mest for. Det er virkelig din viden, øh, eller din lyst til at, at, at lære, og din... Øh, din evne til at være sindssygt omstillingsparat. Fordi som du selv siger, så tror jeg netop, at meget had og, og meget skepsis kommer af, at folk ikke kan lide nye ting. Altså, og forandringer og sådan noget. Jeg kan heller ikke lide forandringer egentlig. Jeg synes også, det er vildt svært at skulle tjekke mig selv for racisme og privilegier og alt den der slags hele tiden. og meget ubehageligt og sådan noget, Men men det er også vildt øh, overvældende, når man udvikler sig som menneske, og lige pludselig kan forstå ting i en større sammenhæng, og se ting i en kontekst og den slags. Det kræver bare energi, og så kræver det netop, at, at man er dygtig til at omstille sig, hvilket jeg virkelig synes, at du er. Altså, tak. har altid har været, og god til at tage imod kritik. Det er jo også fucking dårligt til, men det er du rigtig god til. Altså, du kan godt tage imod kritik og tage det til dig, og tænke over det og arbejde med det og, og den slags. Og derfor har du også... Altså, du har virkelig udviklet dig meget, synes jeg, i den tid, jeg har kendt dig. Nu får du lige sådan en lille... Det, det, det er ikke så tit, de <laughs> ja, så mange søde ej, ting. Men ej, hver gang, sådan, vi snakker på tiden... Lige om, lidt, tiden, <laughs> lige om lidt, så, kommer, så er der bare stiller, så kan du... som min mund begynder at vibrere ham lidt. Så <laughs> skal du gå til at græde lidt. Nå, ja, men, ej, men, men, det er men der er også mandekampdage, for eksempel. Ja, og det er jo det sjove. Det er jo, at jeg kan huske fra dengang, at jeg sad og læste jer Facebook-kommentarer, at der sad så sindssygt mange mænd og var sådan, hvorfor skal kvinderne have en kampdag, når vi mænd ikke har en? Ved du hvad? Bjarne fra Tiberon, det har du også. Du har også en kampdag. Og nu er det kræftet mig også bare på tide på, at du begynder at tage den kampdag til dig. Og så kæmpe lidt, hvis du er så træt af, at kvinderne har en, og du ikke føler dig set. Det den altså, 19. november. 19. november, ja. Og øhm, jeg har simpelthen valgt at skrive et brev nu. Et brev? En tale. Ikke et brev. En tale. En tale til Mændenes, nu ved jeg godt, at det var Kvindeskampdag øh, i går, men jeg har valgt at skrive øh, en tale til Mændeneskampdag. Så du, du vil jo måske være øh, aktivist på mændenes Kampdag også, hvilket ja, der virkelig have... er behov for. Altså, det er fandme heller ikke nemt at være mand i 2021, vil jeg sige. Det er det ikke. Og det bliver underkendt, 100 procent. 100 procent. Jeg vil i hvert fald øh, bede tale her gør, sådan, der kommer måske noget mere for forståelse over for nogle flere ting. Er det, altså, er det en tale, du vil læse for mig? Nu? Ja, og hvis du er i København den 19. november 2020. så kan du møde mig på så hvor jeg står op på en skammel, og skal du høre den tale her igen. Nej, jeg kommer så og støtter. Det gør jeg. Det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Men ja, vil du, øh, vil du høre den? Altså, ja. jeg har skrevet den nu. Okay. Det, øh. Altså nu? Lige nu. Okay. Okay. Så spændende. Kære mand, for et par år tilbage. Hold da op. Kære mand, for et par år... Ej, for helvede. Kære mand, for et par år tilbage blev jeg for første gang kaldt for en mand i det offentlige rum. <laughs> Kære mand, for et par år tilbage blev jeg kaldt for første gang... Øh, blev jeg for, for helvede, altså... Jeg er stille nu, det er... Tak. Selvfølgelig. Kære mand, for et par år tilbage blev jeg for første gang kaldt for en mand i det offentlige rum. At jeg blev kaldt for en mand i stedet for en dreng, gav mig en følelse af socialitet og at jeg ikke blev set som en uansvarlig person, men som et seriøst menneske, som skulle tage ansvar for mine handlinger. På samme tid synes jeg også, at ordet mand fik mig til at virke sur, stille og negativ, hvor jeg altid synes, at ordet dreng lyder mundtet, frisk og positiv, med en masse energi og tro på tingene. Og hvorfor er det, jeg synes det? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv. Statistikker viser, at mange mænd ikke går til læge, når de er syge, de taler ikke om deres usikkerheder, og ofte tilsidesætter de deres egne behov for at leve op til de hårde krav, der til den konkurrencedygtige mand. Hvis man hele tiden får at vide, at mænd er dominerende, selvsikre og stærke, så er der ikke plads til at vise andre sider sig selv, og det kan virke nemmere at undertrykke ens usikkerhed. Men hvad er en rigtig mand overhovedet? Er det ham, som har kæmpe muskler, kan safte en kasse og score en masse damer, er det ham, som sidder surt ved aftensmadsbordet, som ikke siger mere end to ord og ikke har vist øh, nogen form for, for følelser de sidste 20 år? Eller er det ham, som siger, at salat kun er for kaniner og bøffer på under 500 gram af pålæg? Hvis vi kigger på de gamle kønsroller, så ja, det er lige har nævnt, er, at beskrivelsen er en vaskeægte macho man. Så det er ikke helt uden grund, at jeg har siddet med de tidligere nævnte følelser i kroppen. Men nu lever vi i 2021. Og det er ikke på tide, at vi er mere end store muskler med lukkede følelser, som flækker en bare i på os selv og bunder den alt imens vi lytter til Bruce Springsteen, men begynder at vise, at der er flere måder, vi kan være mand på, øh, og vi får en anden opfattelse af selvsikkerhed og styrke. For vi nytter det at kunne rive træ op af jorden og arbejde 70 timer om ugen, hvis du ikke kan kommunikere og være menneskelig? Det betyder, at vi indser, at vi også kan være selvsikre i vores usikkerhed og åbenhed, og at være lyttende, forstående og følsom også kan være en tryghed og beskyttende for sin nærmeste. Det vigtigste at huske, at der ikke kun findes én rigtig måde at være mand på, og at der ikke er nogen, som skal bestemme, hvordan du har tænkt dig at være mand på. Ligesåvel som du heller ikke skal bestemme, hvordan andre mænd skal være mand. Alle personer, som føler sig som en mand, er en mand. Mandekamp er også en kamp om ligestilling. Så næste gang du sidder ved tastaturet og skal til at skrive en sur Facebook-kommentar, fordi kvinderne holder kampdag, og du synes, de bare er en flok fornærmede, sure, menstruerende kvinder, som brokker sig og skal tage sig sammen, så bide dig selv i fingrene i stedet for at være stolt over, at de tør at stille sig op og tale om deres køn, øhm, og se det som en inspiration til, hvordan vi selv kan blive bedre til det. Ligestillingskampen er ikke en kamp mellem køn, men en kamp, alle køn har en interesse i at tage en del i. For de forestillinger, der knytter bestemte værdier... Er det det? <laughs> jeg har bare, bare meget tør i min mund, kan Jeg <laughs> det en klump i det jeg føler power nu. Jeg skal lige det sidste med her. For de forestillinger, der knytter bestemte værdier og karakteristika... Til bestemte køn gør skade på alle køn. <coughs> rigtig god kampdag, mand. <coughs> wow. Åh, oh. wow, flot, Lasse. Den var god. Tak. Den var rigtig god. Tak skal du have. Tak skal du have. Så øhm, du kan møde mig inde på Storkespringvandet, eller et andet sted i København. Og det øh, er 19, 19 november. Der skal du stå og tale. Jeg kommer, og jeg støtter, og jeg tak, øhm, kan dele nogle flyers ud også. Det skal ja. være noget for dig. <laughs> med, det kan med, jeg... med, mig, med mig på. Med dig på. Hold ja. okay. det, Se på mig. Jeg er der privilegeret. Ja. Stop nu med hele tiden at sige det der, som om at det er en sjov ting, fordi det er du jo bare. Jamen, det er jo sjov med det hele tiden. Jo. Ah, nej, ah, nej, nej, nej, nej, nej. Altså forstår skal... du, med, for så lyder du ja. næsten som en, der karikerer det på, som om at det er sådan, jeg er bare videre privilegeret. Eller sådan. Det er du jo det ej, er ej, også. Nej, nej, ja, ja, det skal vi ja. Så det må du lige stoppe med. Ja, det skal Men jeg, det var en vildt god tale, Lasse, og, jeg glæder mig til lige at catche op på snakken. Jeg, jeg vil høre, om det var okay med dig, hvis vi ikke tester noget i dag, når vi ligger på. Jeg, jeg har brug for en lille pause for det her med at teste. Altså... Jeg kan også mærke, at jeg er ikke jeg er ikke klar til et lige nu. Nej, nej. Så, så måske vi bare holder lidt fri på at tjekke, hvordan vi kan blive lykkelige under corona. Og så, øh, og så, så til gengæld summer lidt mere over alle de her øh, ting, vi har talt om i dag. Jeg synes virkelig, at du, du har så kommet med nogle gode pointer i den der tale, som jeg vil summe lidt videre over. Tak. Men nu vil jeg ligge ikke over at lægge. <laughs> summe lidt mere. Hovedet summer lidt for meget. Jeg skal over og lidt summe lidt. Ja. Jeg skal også tisse faktisk. Så jeg, vil, jeg vil ryge ind på toilet, og så vil jeg lægge mig ind, og så vil jeg summe. Det ja. lyder som en kæmpe dag. Vi tals ved i dig. Ja, ha det godt, med nukkergris. <laughs>